Отож Созонт більше йому не надокучав, а химеруваті і примхливі дівиці, одну з яких і вдавав із себе Кузьма, не вельми люблять, коли на них перестають зважати. Тож почав дражнити Созонта, спонукаючи його до розпитів. Але Созонт у грашки з ним удаватися чомусь не захотів. Може тому, що я колишній правник добре знав людську натуру. А отже, відав, що прикладаючи настиливість, не досягне того, що ворочок вуст довкола єдиного зуба, як золотого в тому ворочку, столятиметься тісніше, а при видимій байдужості розпуститься сам від себе. На що й сподівався. Так воно і сталося. Але вже після того, як ми підкріпилися хлібом із водою, Хмиз був мокрий, аби розпалити багаття і щось варити. І рушили в дорогу, та й пройшли достатньо. Небо зранку розчистилося і сяяло непорочною голубінню. А весь змочений дощем світ, зілля, лискотів і грав барвами. Я мимоволі згадав, як колись, пишучи пересопницьке Євангеліє, я виходив такими ранками на двір, щоб схопити гру світлотіний і барвні з'єднання, які часто в натурі матінці бувають несподівані і разючі, але ніколи не поєднувальні. Можливо, цей багатий і пишний ранок подіяв і на Кузьму, Омив його із схемороддя, і він без усіляких розпитів розказав нам усе, що знав про Микиту. Бо сам, як казав, був із того монастиря, куди після розлуки з печерським старцем прийшов був Микита. А що трохи геть цю примхливості в Кузьмі залишалося, рішуче відмовився назвати, в якому монастирі це було. Навіть хто там і геманував. Але його розказу досить стало, щоб Созонт миттю дізнався назву монастиря. Отож, Микіта пристав до одного з великих волинських монастирів і впав, лежачи під ворітьми монастирськими, без їжі та пиття. «І лежав він там сім днів?» – спитав Созонт. «Звідки, знаєш?» – стрепенувся Кузьма. Знаю магію чисел. Три, сім, дванадцять, двадцять один, мовив Сузонт. Три дні мало, дванадцять багато. Окрім того, сім днів – це тиждень. Тобто святе число назначене Господом притворені світу. Ну, коли все знаєш, то нічого нема розказувати, законозився з науку Зьма. «Я це до вас усіх другий день придивляюся. І знаєте, хто ви є?» і Він зробив паузу і додав урочисто. «Книжники і фарисеї?» А Господь навчав супроти книжників та фарисеїв. І він гордо йшов якийсь час із міцно стягнутим ворочком в уст. А коли збурена сезонтовим недоречним словом, криничка впустила на дно на і очистила воду, Кузьма знову почав розповідь, ніби нічого не сталося. Отже, на восьмий день вийшов і гумен і запитав, звідки ля він і куди йде? Як зветься, чи не вчинив нічого лихого, чи не тікає від панів своїх? Микита упав у ноги Ігуменові і сказав із слізьми, нічого лихого не вчинив, отче, але шукаю місця, де б міг трудитися на Бога. Веди до свого монастиря і вели мені всім послужити. Тоді Гумен узяв його за руку і ввів до монастиря. Я це бачив. Осказав гордо Кузьма На очі свої І виставив до нас круглі очка Які переможно сяяли А чи не був той і гуман картавий? Спитав байдужно Созонт